Capitolul 9. India înainte de Gautama Buddha De la sacrificiul cosmic la suprema identitate Atman Brahman 72. Morfologia ritualurilor vedice Cultul vedic nu cunoștea sanctuarul, riturile se efectuau fie în casa sacrificantului, fie într-un teren învecinat acoperit de iarbă pe care se instalau trei focuri. Ofrandele erau laptele, untul, cerealele și prăjiturile. Se mai sacrificau capra, vaca, taurul, berbecul și calul. Dar odată cu epoca Rigvedei, Vedei, soma era considerată sacrificiul cel mai important. Riturile se pot clasa în două categorii. Domestice, gria și solenne. Șranta. Gria se scrie G, R, H, Y, A. Șranta se scrie S cu accent ascutit R, A, N, T, A. Primele îndeplinite de stăpânul casei, grapati sunt justificate prin tradiție, riti, memoria. Din potrivă, riturile solemne sunt efectuate în general de către oficiați. Nota 1. Numărul lor variază. Cel mai important este hotr, sau cel ce varță ofranda. El devine mai târziu recitatorul prin excelență. Cel numit advarii are responsabilitatea sacrificiului. El se deplasează, întreține focurile, manipulează ustensilele, etc. Brahmanul, reprezentând puterea sacră desemnată prin numele său, Brahman egal neutru, este supraveghetorul tăcut al cultului. Așezat în centrul ariei, adevărată medical sacrificiului, el nu intervine decât dacă o eroare e comisă, îndeplinind atunci expierea necesară. Brahmanul primește jumătate din plata cuvenită preoților, ceea ce confirmă importanța sa, închei nota. Autoritatea lor se îndemeiază pe revelația directă, auditivă, Shruti, a adevărului veșnic. Shruti se scrie st cu accent ascutit r-u-t-i. Printre ritualurile particulare, în afară de întreținerea focului domestic și de sărbătorile agricole, cele mai importante sunt tainele sau consacrările. Samskara, legată de zămislirea și nașterea copiilor, prezentarea, Upanayana, tânărului copil învățătorului său Brahman, căsătoria și funeraliile. Samskara se scrie S-A-M-S-K-A-R-A. Upanayana se scrie u p a n a y -A n a E vorba de ceremonii destul de simple, oblațiuni și ofrande vegetale și în ce privește sacramentele, gesturi rituale însoțite de formule murmurate de către stăpânul casei. Nota 2. O parte a ofrandelor a lită pe foc era transmisă prin intermediul lui Agnii Restul era consumat de către oficianți care participau astfel la hrana divină. Închei nota. Dintre toate sacramentele, Upanayana este de cel mai important. Acest rit constituie echivalentul inițierilor de pubertate, specifice societăților arhaice. Atarva Veda, 11 roman 5-3, unde Upanayana este atestată pentru prima dată, afirmă că receptorul îl transformă băiat într-un embrion și îl păstrează trei nopți în pântecul său. Satapata Brahmana 11 roman, 5, 4, 12, 13, aduce precizările următoare. preceptorul concepe fătul când își pune mâna pe umărul copilului și a treia zi acesta renaște ca Brahman.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 ar fi zadarnic să încercăm a rezuma toate sacrificiile șrauta. Se scrie S cu accent ascuțit R-A-U-T-A. Cel mai simplu, Agnihotru, se scrie A-G-N-I-H-O-T-R-A, ofranda pentru foc, are loc în zor și în Amurg și constă dintr-o ofrandă de lapte dată lui Agni. Mai există și rituri în legătură cu ritmurile cosmice. Sacrificiile zise de ploaie și de lună nouă, ceremonii legate de anotimpuri și rituri ale primelor produse din recoltă, agraiana. Dar sacrificiile esențiale specifice cultului Vedic sunt cele legate de Soma. Agnis Toma, lauda lui Agni care se o odată pe an, primăvara, constă pe lângă operațiile preliminare în trei zile de omagii, upașad, dintre operațiile preliminare, cea mai importantă este Dicșa, ce are drept o sanctificare a sacrifiantului care este născut din nou. Diksha se scrie D-I-K-S-A. Vom aprecia mai târziu semnificația acestui ritual inițiatic. Soma este zdrobită dimineața, la prânz și seara. La tescuitul de la miezul zilei sunt distribuite onorarii, Daxina. 7, 21, 60 sau 1000 de vaci, câteodată toate bunurile sacrifiantului. Toți zeii sunt invitați și iau parte la sărbătoare, la început pe rând, apoi împreună. Nota 4. Un alt rit, Pravargia, se scrie P-R-A-V-A-R-G-Y-A, -A, -A, a fost integrat destul de devreme în Agnistoma, dar el constituia probabil o ceremonie autonomă, având drept scop întărirea soarelui, slăbit în urma anotimpului ploios. Interesul ritului Pravargia constă mai ales în caracterul său de mister și în faptul că reprezintă cea mai veche ilustrare de Pia, adică de adorarea unei divinități simbolizate într-o icoană. Pia se scrie P-I-Y-A închei nota. Sunt cunoscute și alte sacrificii Soma. Unele nu depășesc o zi, altele durează cel puțin 12, de un an și teoretic 12 ani.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 Băutura victoriei ține de la 17 zile până la un an și presupune un întreg scenariu o ritual curse de cai în hămați la 17 care, ascensiunea soarelui efectuată de către sacrifiant și soția sa care escaladează ceremonialul stâlp sacru, etc. Vajapeia se scrie V-A-J-A-P-E-Y-A. -a Ritualul instalării noului rege, Rajasuya, a fost și el încorporat în sistemul sacrificial somic. Rajasuia se scrie R-A-J-A-S-U-Y-A. -A și în acest caz întâlnim episoade dinamice. Simulacrul unei razi întreprinse de rege împotriva unei turme de vaci, regele joacă zaruri cu unul din și câștigă, etc. Dar esențialmente ritualul vizează renașterea mistică a suveranului. Un alt sistem ceremonial a fost asociat însă facultativ sacrificiului Soma. E vorba de Agni Kayana, stivuirea cărămizilor pentru altarul focului. Textele precizează că pe vremuri erau șertvite cinci victime, între care și un bărbat. Capetele lor erau încastrate, apoi în primul rând de cărămizi. Preliminariile dura un an. Altarul ridicat din 10.800 de cărămizi zidite pe cinci rânduri avea uneori forma unei păsări, simbol al ascensiunii mistice a sacrificiului la cer. Litul Agni Canayana a dat loc la speculații cosmogoniei, care au fost decisive pentru gândirea indiană. Sacrificarea unui bărbat repeta autosacrificiului Prajapati, iar construcția altarului simbolizează crearea Universului.